دغه وروسته خلافونه دي. دغه لون په ور سره ورونه، او لون کټه و د دې په بیان وته او په کله چې وايي قبلې ا ور خاطره طرف ته د چکنو دندمار دی او چینوک ته د ګمر واغ په لکه ورته تور خاطره ته څه کوي بیا ته وای چې په کوبار چې ګمر په خاص فورته په پلانوبانه چې ګمر دېسته پورته دا ټول په پورټواريو تم څه کا ا ورته په پټی کې خاورا دا خانيږي څه کوي دا ټول خبرې ورته نو کفقدر کاوسه به یاسو برابرو نو د څلم او د ۱۲۵ پیراځای نو چې یویت سره ساتو او کله چې اوصابو ګورې چې دا روح ویلو نو بیا مثال کیږئ بیا تاسو بیا صحېتیږئ دا هم تمر مساله چې بیا نو تاوګه نو دې د بارو مسلمان نذیر یشتي دا کا سلام شو تاسو سلام کې په سينفر دیور کې بهماله بمیاش پسم بیا ستي راځي خپل د وسط بیان کی چې پاک پچنمه رنم یا ان خلاف پچنمه د ورډ بارا کوي د نړیسمه کې ور را کوي دا بیان اوس سره بیان کیږي دا په اوسه په سرتایی مو به یې راشي تران حضب کا شانتی دل تا قندرون دو بارا که بیان دا او صاحبو پورا دل لیکن سلام کی جو آرہ که دل تا بیان دے چاہ بانے او صاحبو و دل تا کیوں بیان دے کی امام بزدف رحمی مولا کو اغوی دا صلو کی شدیو بوزی پتی خواتا بے سکی پھولے بے عوض رائے پھولے بے سکیں قدیلی دون کیا بے کہا قدیل دا ته دا کې موږ ورته کدی لیدون کوي په دته دا په ټې ورته وسکیږي دا اېدو اور سه باندې وسکیږي خو اېدو باسي دا کله ته به څه تاسو څخه دا نیو څه خپل واسټه وړي الله تعالی په اوغلي تشبيه مشهيله لري دا اور کې دا تشبيه شېدا یعنی دا اعمام په مشربې کې د چا ته تپاسیر تا لوستاو سکی دا راتګ کونځوه ویلګه تحریک د شفاته مدن ځان لنذیرو يم اصله نذیریا تحریک د شفاته نو چې په اخرت کې د کرامت ځای مقام شي دا جيو سره سشن اخرت ته چاړه دې کرامت کولې نشي د دې جمهور چوند بست کئی؟ خوضی کنا؟ شباز دیو چوند کن خوضی؟ دا تحریق دیش باتیم و خیمک کام دچاری کلت یو سڑے گنجے دی ایشی ری او خوضی آج اومری رسکو گو تو آج اومری رسکو گو تو نا دیو بست شکی بر سار بست ہوئی او بلکون موندر دستون با دیو پری سار دا څه چارج سي کیه کرا سي کوم دک هلته خوګي وېرا ولاګا څالو وېسې کیه کراګي بده ته په واسه کېدار نه نو تاسو به شوګا نو تشبیه به الحصنه اخرت کې تشبیه نه شو ما اعما کې به تشبیه به بصارت دایم او سبره تعالی په ولې حاصل ابن زياد هم سول کې سره ونه هر ووې ده دا تاسو زار ته ګارګته لری دا لون د اسمان دراورل <سؤال> درې د زنه سرور ستنه پلاژ ستنه تریش ستنه ماماش ستنه ګاکا ستنه یاشتو د دوست ویده ایمان سی مذہب سر ادام بلدیر مدیدان دید دکا نظر الوکیلی کا نظر مشتری ویل کنو بیدی ویدید دمجی کنون نظر الوکیلی کا نظر موکن شکن دا اماد درشت ویداری را مدید کن این اداب کی درشت وَلَاَسْكُتُ خِيَارُو فِي لَيْخَارِ حَتَّى يُوصَفَ لَهُ تردیج دیده بیانو کلیشی لیا نا الوصف ت نو یقامو مقام رؤیا دا کا امکی که بزاید روید پانی کما بس خلم دو امکول وانا بیوسف انه و ازاو اقفا في مکان انشکاروگری که بداسی وزای لوکانا بسیرا مراعاو وخالا قدر زیدنو سرقتا خیارو ذکر تشبیقه مقام دا اخیخات دا پا معوضی علی شاکی ہی جس کی پا معوضی علی شاکی ہی جس نزایران روک شما خایجی لکا تحریک شبتین یقاو مقام القلد تی هاقی لخاس لکا تحریک دی شبتینو داکا مقام القلد تی با حق دا خاس و اجرائل موسا او جاری او چلول لچڑی موسا ستاول باراوی چڑی دا ایلکا انا موسا لطلعنم چی موسا لی دا امین ری پې ورانه دې دا اصل کې مو ښارې څه چیرې مو ښار په ورانه پوښتنه مو په شعباتنا نقاش رسوشو موصاح و هو يقول <سؤال> لنا في عقم الله شعب له فعق دارشاك شعب يختلف حسن و هي و وكيلا مقررده يكون وكيله و هو اراه فعاد عشبه لخوله بها نفا لأن روية الوكيل روية الموكل لما مرعان فاوستي وشوش ڈبلہ مسئلے دو جی آتے ہیں سو رو کیا منواجین رویت حاصل شی و منواجین حاصل نشی نصبہ کی منواجین رویت حاصل شی و منواجین صلی حاصل نشی نصبہ کی دو مسئلے و ذکر کے دو سادارے سو بھی دو سادارے د سوداګرو کله د توو صادرو پیایوګره کله د ماشیوګو مې د ملګریچې جمره را روانو چې طالبان جرابي دي زه دېانو د جګو په لګي زيره ځکه به تاسو نه جرابي جوړولې تاګوړې وګا دا چې وګورئ جرابي اوس نو د دې دالکونه ملوي کې چیرونه لکا بان سامانی مداغ جوڑی رانده مو سن جوڑی اکرا بانیمونانی مدین استران اکارت کی مدامین آرکتیم بیگیا جوڑی مزان لیدیر زکی جامی جوڑی روز آغاز روڑی جانبی هاو بانیم بیلیر زکی کی خودو ایچه آروان جیمی کی ببیاسه کو هاو هنده ها چواتا باید مونزوی ویمونزوی سفال اومی زمانی راده جشت مالکا پیل راندی دا روان ديوخه مګي وخت ونينه او جرعید اوسه جوړه وي هغه دما څه نشته چیرته ديشت نو مې راځه تاسو ته چیرته راځو پولیس چا نشته نو که خبردار چې ذورو مسلمانانو د زمند عبد الله ست څلور کټه ورته دونه مې راځه نشته زړه ورته له پاتې کیږي تاسو زه نه دومره عبد الله کومه څالو او وسهجه Oh, yom talam, tay khar ke. Ha ji. Insha Allah khair, Allah. Ya Allah. Ye insaqe la insaqe. Zaroor suno. Kar na. الله را وره کړه بلاو برکتنه تاسو صادری واسته سو صادری دو صادری واسته اره په دې وګړه دی یولې دی له سیلې دام دادو دا به نو په سیم تو سیم څه او شي نه هغه ساده موزه پښان دي یولې یو یې په خیار کې ورکان کې کیږي چې کېږي خوایې اوسه شواې اوسه چې بل یوه لیدو بیا شي دا اوسن نو ورسمه را دا دا دا څه کوي او ځله چې تاسو چې غواړه رکی یا غواړه وایې مې وروځي وروځه تل جام یو صادري لیدل او مې وروځي نه ده چې ګبل صادري او مبيعه څه ده یا واړه زګه غواړه په دو ده یاو ده نادم رو یاد دواجیناد یاو ادم یاد دو چه سنگه اگه دول بولی دو اختنو اختیا دیوالا که دوار آخری که دوارا تو امان را احد صوبی چه چه ولی ده یود دو جورونا پشتراها همسومها الاخر بیا بل سادرودنه لہو و یود دا هما لیا نرویت آهده همار اگیدت ده یاود دیدوارولاترکن رویت دارو یز د دبل نه دی کولې له تفاهم دي چې سیاب دغه چا مو ګډر سره تفاهم ته ساده رو چټې پره افی او واقعا الخيار فيما لم يرا ثم لا یو واپس جواب سکور نشي بل يرد هو ما ضواړه وته واپس کوي کله یعمه تفریقا للصفقه تفریق الصفقه قبل التمام نشي وهذا لانه الصفقه لا تتم دا ویمونګه خیاری ایف سرد کمنو خیاری ایف نمانا کئی تمامیت دے سفاکی اگر مانا لزوم دے چا دے یعنی بیعاتی نکی گی لازم کی او داچ دے خیاری رویت مدیم مانا کئی تمامیت دے چا صحیح دے گا نو اللہ بیعات حام قبل القبض و بعد او لہذا ایتما پدوا جناجہ کہ ہم خادر قادر دے فرات بارے غیر قضاء و رضاین مگر بغیر قضاء نشاں در ازان دی کہ فیصلے تو مجد نشتے و رضا تم نشتے حجر نشتے یعنی کا غایو خوشحال ہو کہ خبرے پدوا اس کولے شی توڑی قاضی تو اجتو ويكون فصلمن الاثر عطاؤ فصلی نمودہ ہوتا نہ اول نہ وصولی کم تم نہ بیا شبی واما ما ته ولاو خيار رؤيہ به تل خيار او د پاره خيار رؤيہ څه شو ساده شو نه بیا اکروا ولما بیا لیدلی نو واه مبيلا لیدل نو استا لا کو پیارو گیا مر چې مر شو دا خيار رؤيہ وارثانو ته کېدلې نشي مونږ ادا په ورما کېدلې خيار کی ورثه چلےږي تعين لیا نولاید ری بیر ایسوین دراو قد ذکرنا فی خيار الشئ بالا مثلا و را اش ار ثم اش تراو بعد مدته فان كان على الصفه التي راه فلا خيار ملغری طالبن او ملگی در سیکرو سیکرو و بازارو صبر کومو در سیکر نشوته یا او خراب خانی دا پوس بچ کاندنو سیکلیو د دغه د پیډل وته لګوي شه د پیډل وې نو تاسو خو سوپر مارکی دغه خبره واره شي غوړي باندې کومې څه د سکند کر کی کومه شکل د تسالې سکل په شه سبحان الله کښور او آتا ہوا، اصطاق پہنے رسکنا نا، ہی نا چل لگ دی خضر و حضور بولا سوکھوٹ پہنی سر ویرائی دی چارہ جوالا والا، چارہ جوالا چارہ جوالا موٹر سکر والا، چارہ جوالا چاہ سٹھ کھلو میں، سٹھ کورے نا، پچاس کورے بس ٹکولے چلی گی آسے ایتر لنشتے چارہ جوالا چارہ جوالا، باز د سې خو د پیډي د غواې لکانو سره طالب جان سره چې کلی دی له کال پاول کی تنا بیا وس درشو نو د تو یا کال اخر کې ورته کل سانو کومه راځه کال پاول کې درو سې بیا په کې مان سټير سولي دی دې نه سپګ میشته په کې مان سکه سټير سوي او واخه کې تیر شو دا نو سکل سپ واو څه ګزګه په کال وروزه په ولډل او په د ښوګنځی آسه په کماس کې شوه تیر و دې اوس یو आवाज وو اوس که فکر بالکل اقشامته ده څنګه کال په ول کې و دې بالا و چې ماشا الله چارو وړکړم نه نه چا مواینه لږه غوړ ډاکټر دا راځي کنه نوماش لبوځي موتاز ولغم کوی نا تیرنډي وځ کړو ما غلا یو وړو تیرنه بنا ن کوی چې بلې تاسو ساعتله تاسو خپل دې کې سره ساعتله چې جوړه بناول لګوي چې کلګل کل بالکل ابه شانتي او جون پاتون چې سن پاول کو تا د اور د پزمه شپه په شابه دوه زله بیا خيار میار زه که هغه مخینې کافی دیکھ ورطای صفحات دیکھو کتو وایا چلی که صفحات پرانده دیکھو اک کف صفت پانیوچو فا کم صفت دیکھو کل بسکی پاول کون بخیار ورده دا یو شو دا یو مصر بس رویت وخی نیزو شو کافی شو وامان را آشه انسو مشتراو چاچی اولی دیو سید او بیواغ استباده مدتن پا. دا سر وقت نرستو فا انکان علا صفت اللتی خدا پااغ صفت راعو چې دي لیډره په لاخياره له موزه په اختیار بولل لکه ان علم بیا وساع په یاده له یوې ثابته ضرورت مطلب څه دی خو شهلم چې پاوصاف وسره شي علم او هغه د ضرورت ثابقاته شو دي حاصل شو دي او په وقادی هي د اختيار چې کله علم پاوصاف نووی نو قياس شي ثابت او د دې په کوم یو څښتي پاوصاف شي په ثابتږي الا اذا كان لا يعلمه مرئيا لاعلم الرزا ها البته الا كردي مشتري چې سي کملي زنه شاکيشو چې دا کرده او پردا دا رؤيت کې يقين راغلو و هي کثار نه کېږي چ کله زره پر یک کی یقین را نه غذو اوصافوسی اپن را موتو لیا کیارو کیارو څه چی الا اذا كان لا يعلمون مر اي تا هو کرد بي یقین نو چې دا اپ کله چې د لیذلو اپ کله چې دو لیاذمن رضا کی بي زکه قوس پی دې رضا و اين وجدوه متغيرا زين سره سکلي واستو شکل اول کیسن لیدلو ازاله او شکل اخر کیول ده ما شاء الله کنګړې چا شو ده مسلمان څنګه ده دته د ټیکر سره څنګه ده چمتي ته وګورو دا چې دې او دا اوپریټور لته ده ته ما شاء الله شي صرف او صرف خبرو واه بدل شه او بدل شه نو خوخه ضروره خو وا ده وسې مرغوبه راوي جکوا دغه دغه طرحه خو خيار راځي کنا راځي دغه لخيار نه کاف لویخ دغه راځي وانه وجهه متغیرا قويم ند د ټکل نه د مبيعه لا موهتيه فلول خيار ودلره کوم نه خيار دي ليال <سؤال> تل ګر رؤيا لم تقر مولمه به اسافي زکه دغه رؤيا نه واقع شوې موالم او خبرداري ورقوم کلا وصاف لري د مبيعه فکه انه لم يره خو يقيد دې دې نه سکه چاول کی کوم لیدل نو هغه صاحب کوو نشتا نو ما غویا کی لکلیدله نه دې زګو پستانیو صاحب ته معلوم ني تاسو کوم اوسارت 90 دي وایلین تلافا فی الثرب اختلاف و تو یات کاشان تدې پرک کوم نه راغلی مشتری و ته وسم نه غلایا تا یواخه پرکه کال له ورته فرق پک نه نه غره ورده ته راغی اغه ته او دیو د څه چې وایي راغلی دی د دوالو سره راغلی دی لا پر راوي څخه په موثوري وګوري وګورم دیول قاعده دار چې کو لاغه ته موثور چې شاهد ولدا حاضر ظاهر ولا شاهدي ظاهر ولا سبي ظاهر ولا سبي شاهد فضلت کي ظاهر شاهد وايي اړي لکه لا تغيور شي پیدا کی انا او قيلابي سوي او بل ضرب طبيعي شويدا شويدا او رؤيه السابقات له شويدا ماغه وجه بيعد العظيم شيء او لازم شي. السابقوش بيعد شيء لازم شيء فتغيرها حادثه غيره حادثه اوكل باي ما با يعتبر شو بتغيره غيره ندي او ظاهر ولا شاهد ده ما انه ندي شاهد ده نقول بده با باي ما يعتبريه ها يابا بتعمل لبنو ديرو. دعالا جتیم لگو دا تغییر باکی دورا ضروری ندی که خام خالی دورا لگو وقتی تراشی تغییر راشی کرتیم سو بیرو بیانت آئیش کائید چالده مشتری لده زکا وقتی دو سر پشی کسر آده تغییر رازی و این اختلفا بیت تغییر فالقول قول باید مقال موتوال قول دا بایده لیان تغییر حادثون زکا تغییر جدیم دا حادثتی و سبب اللزوم زا او سبب دو لزوم دو بیعی اغا ظاہر دے ایلا اذا باعدتی المدگا ہاں اک مدردی رتی رشیوا علامہ کالو لینہ ظاہر از اگزاہر شاہی تجا لدے مشتری لدے بخلاف ما ایز اختلافا فر رویا و خلاف دو دو صورت نچے خلاف رویت کرارے و داو دل صورت تے فلیدو کی طرح روی اختلاف روی مشتری ہوئی دعا غنر چکم ماس ہو نیدلو او لی یو وی تا لیدل له یو بل وی تا لیدوګه زراي سلا اوس خپل له چا موثبر د مشتری زګر یو حادث نه نوې پیدا کی او خپل بګه د موثبر موثبر د مال مخالفه ما اعتراض طلبا کوي لانا امر حادث او مشتری انکاره زګر امر حادث ته مشتری دینکار کوي پےکون القول و قوله خپل بګه قانونا د موثبر تا بلا مسئلہ ذکر گئی وَمَنِشْتَرَ عَيْدِ لَزُدِّيِّنْ وَلَمْ يَرَهُ فَبَعَ مِنْهُ صَوْوَنْ او وَحَوُو زدی مسئلی مطلب داده چه خیار رویت کلا کلا فرویت ساکی او کلا سو دنور و آذار و نرم ساکی تیگی سنمی وی لند بس خیار رویت کلا کلا خوبچا ساکی تیگی فرویت ساکی تیگی او کلا کلا دنور و آذ یاو سڑے رے آو دے چی کمدنو یاو پانڈو کے جامے ہوئے پانڈو کے صحیح پانڈو کے چی کمدنو جامے ہوئے نرمے پردی مردی وغیرہ دو آگای چی کمدنو واقس تلے تاکہ میلو کی پانڈ سانتی گیتا سانجا صوت ہوگئی جیتا نگ نگ آدھا پانینو نسی نگ پورا نه کېوarest पण دا باندې اېدل اثر کیسه کوي پاندې تاوي څه ته وایي با خرني خاو کیسه هغه دې په بار چې ټړین يو يو تر ته وته غلو غلطه دې يو تر یو انڈے سے کمدنو واقصتا تائی کی مختلف قسم کمدنو دا زتی دا جامو کسم ندا صداقا نرے زتی یا دا غزائی سے کمدنو جامی وی دا یو قسم جامی وی کارچنی واقصتی یا صدا سے وَلَمْ يَرَوُ او دا لیدنے نو وقبضہ اکداؤ سر شرط تکوی انڈے دیکھا نا وہ انڈے مکمل بن لے وہ گو جائے کسا دی بند باندې باندې لولې یاخري وځي کې بندي دا غواړم تاسو قبضه یې کوو کو قبضه یې کوو نوبل نوبل باندې چې کوم ورته وي یو یو باندې مې پتا درته کوو دغه باندې کو دغه باندې یو باندې سکو خاص کو یو د زوبر له کومه کې راشي ورته ځابه جوړه ده له کومه سکو چې راشي ور یوخه راشي ور هغه دې حواله کوو وقې دې دې سکو خارڅ کې کوته نه هواله یې هيبه ورته څه کو هواله کو اوس ته وایا دلته د کمرلو چې دلا پورا انډه ورسته پورا څه کو انډه ورسته اودته نه یو څه کو خارڅ کو ایا دې نه یو څه کو هبا کو او غی له څه کو هواله دلې دل نه نو د څه کو خدادیت تصرف ته وجناب تدویار پرو یې څه شو صاحک شو جن شو او دې ټول وا پس کور نشي چې ټول نشي وا متعذر شو چې متعذر شو خیرو یې ها اوس کجر د پدی انډي کې دا چې ایبراوته کنه چې لا کاغه masala و ابتکار دې شو شو راوته دې بقایې کې دا څه شو شو راوته چې پروسه کاوه ته ویلو چې او دا وې شو احتیاط یا دې کمونو دوتری چې بینه ټونو بنو هغه تشاو یا تا... پکی چاپ سوریو پکی عیب پکیر آگی او دے عیب دو وجی واپس کولی شو قدر و ید دو وجی دا دے عیب مسئلہ پا آخیرہ کرانا زکار بسیتی یاری شروع چی اینو آخیرہ آل پی فبا آمین صوبانا و حبو صلیم و اللہ میں ردشیہ منها اللہ میں وکهذ خیاشر او د کار خیا ش دی كان تذه ردو في خررج مل کږي ځکه چې د د د میر ک کوم خارج شو چې بانې کم خده د هی ب ه گرد ماضر نه شو ما افرت د او که بقا او سرهق تفریض د س د نه قبل تمام ل نه خیاه روتشر ناان تمام او خیا ش چې کم نام منخي تمام د بیای. بیا اوثر تعمیگی بخلاف خیار الائف لیان صفقت تتم و ما خیار الائف ذکر خیار الائف صفقت تکنید در تعمیگی در خیار الائف فهد القبض، فهد قفزینا و این کان در تتم و اگر کنید تعمیگی چانا مفتی در قفزینا مفتی و فی وضع المسئلہ او مسئلہ چی دن دا پر مقبوست که دا اتاسو خیالی کنی برای پا متن کلی کریدی و منشترائی لگتی ورسودی و قبضه هو و سرشته گنشده مسئله به مقبوس که دار مسئله به چه که وفی و غلماسه فلاعاد الهی به سببین فهو فس کن که دا بیا را و پس شده دادا جوده را و پس شده دادا جوده را و پس شده حتی کم از داد خانیوان خلص کرده یا دل حباس کرده دار ورکرده دار آقا تا را و پس شده را و پس کن فهو علا خیار روی دا بیا پس کرده او دا چه تابعت دي واه اسكوري شي کذا د کروشم پره مس اف سي و علي بيوسف امام يوسف رحم الله عليه انه لا يعود بعد سقوطه بمرد دنيا بهانه ژوند کوي ان نثاقه طلائع ان نثاقه تقدر خيارات مونږ یو خيار دې ته خاص کړل دي خيار رؤيت دې ته خاص کړل دي تا خټ کړل دوی سديره جامعه را واپس کړم دا بیا واپس کړل دي نشي دوی او کلیګ قدرویته کومو سره کړي ده یې